Egyszerre voltam zavarban és szégyenben, ugyanakkor sértve is éreztem az intim szférámat. csak a fotelemben ücsörök gatyában. Olyan dühös voltam Tamásra, hogy majdnem beletörtem a kulcsot a zárba. Hogy kerül ide ilyen korán reggel? Hát mi a fenét keresel itt? Este neki feldúltan. Lerakta a telefont a kezéből az asztalra, és nyugodtan rám nézett. Kisét gyűröttem festett...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 kérdezte. Indiszkrét, csak a szokásos. A pasiakitől eljöttem, pontosabban inkább menekültem. Megfújtam a kávét, lassan ízlelgettem. Tamás összehúzta a szemét. Vannak tengeren túli kapcsolataim, simán lövethetem ha bántott. Furcsa módon ez a gyerekes megjegyzés volt az egyetlen, ami egy pillanatra megvigasztalt, ha visszagondoltam a régi kapcsolatomra. El is mosolyodtam rajta. <gül> nem hiszem, hogy ez szükséges. Elvégre csak nem jön utánam. Ajánlom neki. Nem tudsz erről semmit, mondtam, és rávigyarogtam a kölyök pasira, aki egy percen belül furcsa védelmező mi avanzsált. Nem, tényleg nem. Azt azonban tudom, hogy milyen egy nő, amikor fél.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 – Lehetnénk egy lángost, de nem ilyen olajban tocsogó turistásat, hanem egy igazit. – Mondhatok -e ellent? – kérdeztem. – Akarsz? – vigyorgott. – Nem. – Akkor vegyél fel valami kényelmeset. Öt körül itt vagyok érted.